Urtero egiten duen bezala lan ardatz nagusiak aurkeztu ditue txebaiek. Euskal Herriko gatazkaren konponbidean indarrak metatzeaz gain Emili Magtenen kontrako euroa gindua salatzen dute, mobilizazioetan parte hartzera deituz, eta Jose Miguel Etxeberrian aparraren desagertzearen inguruko informazio berrienkari egia jakitearen beharra ere azpimarratu dute. Hortaz gain, urtarrilaren lehenean abiatuko da hele pedo herrien arteko elkargo berria, abertzaleen zat momentu garrantzitsua, anita lope pek esplikatu digunaz Bai, bereziki egutegiakala manatzen baitu, Duan, errekurtsoak izan dira, beraz batzuek diote bai demokratikoa da, eriketa demokratikoa da. Guk ez dugu guziz bat egiten argumentu rekin, zenta demokratikoa da, prozedura administratibo baten baitan, gero ikusten dugularik, azken finean, de facto, errekurtso horiek bilakatzen direla Ipare Euskal Herriko txien gehiengo zabal baten kontrako errekurtso, hori etzaigu hain demokratikoa barkatu uh, iduritzen. Gehiago dena, garaiak izan dira, aldeko eta orkako argumentuan presentatzeko orain bada lantzama ikaragarria egiteko, urtahilaren lehenean uh, sok da din uh, konkretuki uh, elkargo bakar hori eta uste dugu hor boron date onguziak behar direla uh, kontrakoena aldekoena, baina lanean aritzeko eta gauza konkretu eta zmintzatzeko. Badira ere uh, ehatxe baien justuki uh, autetxi zonbaitzu, eh? gehiengoetan diren akarreko etxe horietan, eh? kontra agertu diren horietan Zer eskatzen diesu? Boa, iduritzen zaigu, dakigularik, hiper euskal egiaren ezagupen instituzionalaren uh, gaiak uh, somat energia representatu dituen abertzale mungi bendoan. Ez bakarrik azken urtetan azken urte luze, luzeetan, holako lorpen batena intzineoan, zenta usteo te haiten dela, laire, lorpena dela, tipiabena, lorpena, abertzale batzu zuizaita geiengoan, jose hori ostopatu eta atrabatu nahi dutenekin kontraeran bat dela. Hora, hirain gu diskutituko dugu, mintzatuko gira uh, gure haute tx horiekina, gauza horien inguruan horiek nola ikusten duten, guk nola ikusten duguna eta horren arabera erabakiak hartuko dira. Aipatu duzu egoera e, politikoa, e, batez ere presoen inguruan, konponbidearen inguruan, badira hor euroa gindu berri bat, baita ere naparraren kasua egoera horiek salatzen dituzue. Bai, Napajaren kasuak azken finan gai biziki gogoja da, ari gira pertenean baten desagertzeaz, eta pertsona baten desagertzea, ogoita amasei ortez, dakigularik, ba, familiak ez dakiela deusik ortez, beraz biziki berri unki garria izan da hori, eta horrekin batean, bezartzen hartzen gaitu gure irresponsabilitateen haintzinean, eh? ogoita amasei urtez pentsa eta gehiagoz ere zonbat gisaortako sufrimendu izan den erriuntan, eta horren gu mugimendu politiko bezala, gainera mugimendu politikoa bertzale bezala, baina gure iduriko beste mugimendu politikoak ere, instituzioak ere, behar dute hartu irresponsabilitate horren neurri eta orain hain zinamendu konkretoak egin gatazkaren ondorioen atalean. Euroaginduari hori begira? Euroagindu hori joko jokozkanpo da, eta hori ikusten dugu ze distentzia badan hemen egitarrek gehiengo ondibatean sentitzen duten bakearen behar horrekin eta bi heldu diren betiko eta jokozkanpo diren salu espeneko prozedura horiekin. Beraz, gu urri duritzen zaigu honartezina dela euroagindu hori, parte hartuko dugu diren mobilizazio guzietan horren salatzeko, Eta deitzen ditugu hemen lokalki kolore guzitako arduradun politikoak ere presentea izaitea Emiliren aldeko mobilizazio eta ekimen konkretuetan.